виконання та примусове виконання судового рішення. Стаття 26 Закону України про виконавче провадження передбачає, що виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов'язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. У постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27 цього закону. У разі, якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках і інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника. У разі, якщо в заяві стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та накладає на нього арешт. На інше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному статтею 56 цього закону. Згідно зі статтею 48 Закону України про виконавче провадження, звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні, та примусові реалізації. Зауваження. Стягнути заборгованість за комунальні послуги шляхом реалізації квартири можуть, якщо для покриття боргу немає іншого майна, або сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат.